Nou ja, kom, kom, kom, kom, maaikies, kom, kom, kom, is allemaal hier kan ek maar praat. Kom ons luister gau, wat het nou nog alles in die leven van Jacob gebeur, nadat hy nou weg is by Bethel, nadat hy hier die droom van die leer gehad het. Hier gaan ons. Jacob het toe begin een stap in die richting van die ooste, en nou, Rikkie, sien hy daar kom mense aan wat nou hulle vee gaan laat water drinkt. En dan rol hulle een groot klip weg voor die opening van die pit en dan laat hulle die troppe vee by mekaar kom en hulle drink die water en dan rol hulle die klip weer terug. En so het hy nou dit gestaan en kyk en toe sê Jacob vir hulle Mense, waar kom julle vandaan? Ken julle daarop vir Laban? En hulle sê vir hom Ja, ons ken vir Laban. Kyk, door kom sy dochter aan Ragel met haar trop vee en Rachel kom toe nou later daar aangestap, en toe Jacob sien dat sy daar is, toe rol hee sommer maar die klip weg, so dat hulle vee kan water drink, en Jacob het toe vir Rachel gesoen, soos ons maar allemaal bak, as ons iemand groet na, as hulle een lang rikkie nie gesien het nie, ne? dan soen groet ons moos hulle, en dan sê ons vir hulle, Hallo, hoe gaan dit, ek het jou so lang klaas gesien, nou Jacob het vir Rachel gesoen, en hy het haar vertel wie hy is, en waar hy vandaan kom, en Rachel gaan toe, na haar pa toe, en sy vertel om wie hierdie man is, en waar hy vandaan kom, en toe Laban dit hoort, toe gaan hy gauw, en hy ontmoet vir Jacob, en hy soen om, en hy gee om een trukkie, en hy bring om in sy huis in, en Jacob het toe nou vir Laban, alles vertel wat gebeur het, en Laban sê toe ja, Jy is my familie. En Jacob het toen nou omtrend een maand lang daar gebly by Laban. En toe sê Laban vir hom, Jacob, sê vir my wat ek jou moet betaal. Jy kan toch nie net hier so werk en niks doen nie. Sê vir my wat moet ek jou betaal. En Laban het twee dochters gehad. En die oudste een was Leah en die jongste ene was Rachel. Nou Leah kon nie so mooi sien nie, sy het een biekie oogprobleme gehad, maar Rachel was een prachtige vrou gewees, en Jacob was baie lief vir Rachel gewees, en hy sê toe vir Laban, ek sal vir 7 jaar vir jou werk, om vir Rachel te kan kry, asseblief, ek hou so baie van haar, ek wil haar hee vir vir vrou, en ja, Laban sê toe vir hom, goed, ons kan maar hierdie ooreenkomst aangaan, bly dan by my, en werk 7 jaar vir Rachel, en Jacob het so gedoen, hy het vir 7 jare gewerk vir Rachel, en dit het vir hom nie gevoel soos 7 jaar nie, dit het vir hom gevoel soos 'n paar dagies, want hy was baie lief vir Rachel gewees, en hy het nie omgegee om vir haar te werk nie, en toe die 7 jaar nou om is, toe gaan Jacob weer na Laban toe, en hy sê vir hom, kan ek nou vir Rachel kry asseblief, volgens ons oor eenkomst wat ons gehad het, ek wil haar nou hee as my vrou asseblief. En Laban reel toe n groot partijkie vir die aand, en hulle moes nou allemaal daar by mekaar kom, en hulle het nou lekker gekuier, en hulle het gaan slaap, en toe het Laban vir Jacob gekroek, hy het om een streep getrek, Toe Jacob die volgende oogend wakker word, toe sien hy, maar dit is nie ragel wat by hom is nie, maar Leah, die oudste sister. Oh, en hy was baie ongelukkig daar oor, en hy gaan toe na Laban toe, en sê, wat het jy nou gedoen? Ek het dan gevra vir Rachel, en ons het een oor eenkomst gehad, dat ek ragel as een vrou sal kry. Nou het jy vir Leah vir my gegeef vir een vrou. Dit is nie reg nie, ek soek vir Rachel. En Laban sê toe, Maar hier by ons is die gewoonte, laat die oudste sissie moet eerste te trouw, dan eerst kan die ander sissie trouw. En Laban sê toe vir hom, goed, jy kan vir Rachel kry, maar jy moet maar nog 7 jaar werk vir haar. En toe het hy nou maar weer 7 jaar gewerk, en toe gee Laban vir Rachel vir hom. En jakob was baie lief vir Rachel gewees. Maar toe sien Jawe, dat Jacob nou vir Rachel baie meer lief is as vir Leah, maar hulle is al sy vrouwens. In daarie tyd kon hulle elkeen twee vrouwens gehaad het. Hulle mag selfs meer vrouwens gehaad het, want het is nog nie gewees soos wat ons nou vandag is, dat elke persoon mag net een vrouw heen nie. Toe Jawe nou sien, dat hy liever vir Rachel is as vir Leah, toe maak hy vir Rachel kinderloos vereers. Jylle onthoum ons nog wat is dit om kinderloos te wees. Dit beteken, jy kan nie baba sê nie, jy kan nie kinderkies sê nie. Maar Leah kon kinder sê, die oudste een, vir wie hy so bieke minner lief was. En sy het toe vier seens gehad en sy het eindelijk gedink dat Jacob nou vir haar meer lief sal word, omdat sy nou kinders kan hee en Rachel nie nou hierdie vier seens wat sy gehad het, sy naam was Ruben, wat die oudste seen was, en toe is dit Simeon, Levi en Juda. En toe het Leah opgehou om kinders te heen. Maar toe Ragel nou sien, dat Leah al so baie kinders het, en sy nog niks nie, het sy jaloers geraak op Lia. Toe sê Ragel vir Jacob, Jacob, Ek wil ook kinder sê, asjeblief, gee toch vir my ook kinders, anders gaan ek sterwe. Maar Jacob word toe so bykie vieserig vir haar, en hy sê vir haar, Ek is nie vader nie, Ek is nie Elohim nie, Ek kan nie besluit wie moet kinder sê, en wie mag nie kinder sê nie. En ragel sê toe vir Jacob, Va dan maar my slaf van Bila, en kyk of sy vir jou kinder sal gee. En toe neem Jacob vir Bila, en hy het toe vir haar ook een kind gegee, want Yahweh het gesê dat sy mag kinders hee, en sy het haar sien genoem Dan. En hy krijt toe nou nog een boete, en sy naam was Naftali. En Leah sien toe wat gebeur, en sy laat toe ook haarslaff en kinders krij, want sy dochter, sy kan nou nie meer kinders heen. Nie. En Silpa is haar slafin gewees, en sy het toe 2 seens met die naam van Gad en Aser. En Lea wou toe nou nog kinders hee, en sy kry toe vir Isaskar en Sebulon. En na Rikkie, toe word Dina ook geboore, die enigste sister wat al hierdie boeties gehaad het, Dina. En toe denk vader bykie aan Ragel. en hy hoor hoe Ragel. bid, om toch ook een ou babiekie te kan hee. En hy het haar skoot geopen, en sy het toe nou vir Joosef gehad. En toe gaan Jakob na Laban toe, en hy sê toe vir hom, laat my nou asjeblief trek, laat ek ook na my woonplek toe kan gaan, en my deel van die aarde. Gee nou asjeblief my vrouwens en my kinders, waarvoor ek so gewerk het. Maar Laban wou hee, dat hy nog moet bly en hy sê toe vir Jakob, Sê toch vir my wat ek jou moet betaal, dan bly jy nog hier hierso in help vir my, so dat ek ook nog geseen kan wees, omdat jy hier by my is. En Jacob sê toe vir hom, weet jy, ek het nou so hard gewerk, jy het maar min vee gehaad, en jy het nou maar min vee gehaad, maar hulle het baie geword terwijl ek na hulle gekyk het, en as ek nou anhou werk vir jou, wanneer sal ek dan nou vir my eie huis werk en vir my eie mense? maar Laban houd toe nou aan dat hy nou vir hom nog een bykie moet werk, so dat sy vee nog meer kan word. En Jacob sê toe nou maar, Goed, en maar jy hoef my niks te betaal nie, maar, al die gestippelde en die bond vee, moet myne wees, al die vee onder die skaablammers, wat swaart is, en die bond is, en die gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees. En Laban sê toe nou maar goed, dit kan dan so wees soos wat jy gesê het. En Jacob het toe nou nog een rik vir hom gewerk, maar Jacob was ook baie slim, want hy moes toe nou kyk, dat al hierdie dieren wat nou gespikkel is, en gestreep is, en so aan soos wat hy dit bepaal het mos, nou na hom toe moet kom. En Jacob het toe nou vir hom een klompie groen latte, of die groen takkies van bome gevat, en hy het dit by die drinkbakke van die dieren gesit. En wanneer hierdie dieren dan nou kleinkies gehad het, dan was hulle ook amal gestreept en gespikkeld en boond dus. Toe skai Jacob al die lammers en hy maak sy eie troppe. En sy eie troppe was sterk dieren geweest, maar Labersen was so'n bieke swakker gewees. En die man het later baie dieren en slavine en kleinvee en slave en kamele en esels gehad. En een dag toe Jacob so kyk, toe sien hy, Laban is nie meer vir hom so lief, soos wat hy altyd was. nie Hy kyk om nou so'n bykie anders te aan. En Yahweh sê toe vir Jacob, Jacob, gaan terug na die aarde van jou vaders toe. Gaan terug na jou familie toe. Ek sal met jou wees. En toe stier Jacob, en hy laat vir Rachel en Leavel toe roep na hom toe, en hy sê toe vir hulle, kyk, Julle pa Laban is nou nie meer soos wat hy altyd was met my nie. Maak nou klaar dat ons kan trek en toe maak hulle klaar en hulle klim toe amal op hulle kamele en ek keer al sy diere aan dat hulle nou kan trek. Maar intussen het Rachel van haar paas een huisidole gesteel. Nou huisidole is nou maar die beelkies en die goeikies wat in die mense huis is, wat jy nie wil hee moet breek nie, of jy wil nie hee, iemand moet dit steel nie, niemand mag daar aan vat nie, en so aan mense is gewoonlik heilig op dit. Nou ons mag nie so wees oor enige iets van hierdie aarde nie, maar Rachel het toe nou van hierdie goeities van haar pa gesteel, want haar pa het syke goed in sy huis gehad, en Rachel het nou skelmpies gesteel en Jacob het nie daarvan geweet nie. Maar hulle trak toe nou en hulle het al een hele eend getrek, want Jacob het nie vir Laban gesê dat hy trek nie. Hy het so my maar net sy mense gevat en hy het gegaan. En so drie dae na die tyd, toe kom Laban dit achter en hy achtervolg hulle toe en hy kom by Jacob en hy sê, Jacob wat het jy nou gedoen, hoekom laat jy my nie eers my kinders groet nie? As jy my gesê dat jy wil gaan, dan sal ek nou eerst vir jou een groot partijkje gereel het, en ons kon vrolik gewees het, en liedere gesing het, en tamboreine en sieter gespeel het, maar hoekom sê jy my nie? My dochters is toch nou nie tronk, vols dat jy hulle sommer net so kan wegvat nie? Maar nou na alles wil ek graag weet, hoekom jy ook my afgoede steel? En Jacob sê, ek het nie afgoede gesteel nie, Maar die een, by wie jy dit kry, by my, daar die een mag nie leven nie. Maar Jacob het nou nie gewede as ragel nie. En hy begin toe die mense se plekke deersoek, hulle sakke en alles. En hy het by Leah gaan kyk en by haar slavine, maar hy het niks gekry nie. Maar ragel het toe nou die afgoede gevat en het in haar kameelse sakke gesit en sy het boop tot gaan sit. En hulle het haar tent deurgesoek, maar hulle krijt toe niks nie. En toe sê sy vir haar pa, maar sy kan nou nie eindelik opstaan nie, toe hy nou haar kameel wil deursoek, en toe loos hy haar. En Jacob word toe nou bekie vis vir Laban, want hulle nou so deursoek en aangaan. En hy sê toe vir haar, maar Laban, wat gaan aan met jou? Hoe kom is jy so lelik met my? Vir 20 jaar het ek vir jou gewerk, en as ek nie my goedgevat en gegaan het nie, sal jy my nooit laat gaan het nie. En hulle het toe nou probeer om die story uit te praat, en hulle maak toe een ooreenkomst, dat Jacob nooit sy dochter sal mishandel of sleg behandel nie, en dat hy ook nie nog vrouwen sal vat nie. En ook dat Jacob nie na Labanse grond toe sal gaan nie, en Laban ook nie na Jacobse grond toe sal gaan, verby daar die hoop klippe wat hulle nou daar pak nie. En Jacob het toe nou 'n slagdierkie geslag, En hy het al sy broers genoei en hylle het toe nou saam geëet en bykie gedrink. En die volgende ochend het allemaal vroeg opgestaan en Laban het toe sy seens en sy dochters gesoen en vir hulle tot seens gesê en hy het hulle gesien. En daarna het allemaal teruggekeer na hulle woonplekke toe. Laban is na sy huis toe terug en Jacob kon toe nou verder trek. Hy is toen nou op pad terug na die plek toe waar hy oorspronkelijk vandaan kom, waar sy broer Esau nog bly. En hy en Esau het toen nou ook weer later vrede gemaakt met mekaar en kon hulle lekker saam kuier. En Jacob het ook vir hom een stik grond gekoop na by sy broerse plek en hulle het rustig daar geblei. Vereers is dit nou genoeg, maaikies. Ons sal nou 'n volgende keer luister na iets anders. Mooi blij